بسم الله الرحمن الرحيم وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وغيرهما غرض ده شارح ده د عبارتنا دابل دلیل له ثبوت صفات الله تعالی تا یعنی دا خبر ذکر کئ چې د صفات الله تعالی ته ځکه ثابت دي چې په دیبانې ا دې لنقلیه من سره موجود کما د الله نکلی نو تکای نو شسب ثبوت علم د الله او د قدرت د الله و غیره هما و دل صدور لفاظ غرض دا نما ده د عبارتنا دليلي عقلي ذکر کولې پته خبره چې الله تعالی ذو صفات ده پته ما نکم دليلي ذکر کوي دليلي عقلي ذکر کوي نو هغه دليلي عقلي نه وتا شو دل خپل ستره تاویرو کوي لو کان العالم مشتملن حال النقوش پووش مستحتن نه ت عاجب بل غریبه معکوونه لوااج مستفن ب دا عا په نقوش پوشي مستحنا او عجیبه او غریب سری کې سره چرته پیدا هي. نو دا سره لااجمهه لا چله ته بهو صفاېلی چې داله خبره ص ده چې دا عالم دا په نقوش پوشي مستحنا او بانېفاې طریق کو سرادہ پیدا دے ہوا جرا ملازمیں پدش خولی طرز و طریقی سراش یا جوڑا پیدا کول دا بغیر د علم او بغیر د قدرت او وغیرہ وغیرہ ن نشی کے دل نو معلوم صدا خبرت اللہ تعالی ذو صفات و اللہ دل دلالت کے صدور دا آغا اقوال او چاغا افعال او کانی اغه محکم افعال دی الله سمنو پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دي اوداس یا عجیب غریب طریقې سره نظام پیدا کړی ده د ټوري خبره ده لرح پدی کې چا کم پیدا کون کې ذات مبارک دی اغه مخا مخصوص صفاتی بے صفاتونو دات څه هم کارونه ممکن نه دا دل عرب کې په وجود دا علم د الله او د دا قدرت د الله تعالی لا علم مجردي تسميه دي عالم ان په مجردي تسميده الله چې د سمون عالم قادر وایو یعنی دی وایي چې نه الله تعالی مو قادر او غیره او غیره د هغه وایو او دا مودا دا و دا و دا, دا, دا استفاده نه نشته حسب او توایو نو موږ بسنګ اطلاق د مشتقات او غیر د قیام د مبادئ او نه تر مشتقات او کيښې بچا و څنګه اتلکه مشتقات او که جره مبالي ورخه پایمه نه ولې سن مذا غرض د علامه موصوفا غرض د علامه موصوفا د دې عبارتنا غرض د علامه موصوف د دې عبارتنا اغا تحرید کيده محل النزاع او تعین کيده محل د نزاع چې زمانه ادمه اعتزاله او کومابین کې پکما مسلکه اختلاف څه او تعارض څه او پهلو کې اختلاف دې ذری تذکرہ کوي نو مونږ نه اختلاف په دې کې لګانا د یو صفت کې چې به مونږ ووایو نو نور باور باندې کې یو صړې لکه دې یو صړې د علم دا صفات دی نو هغه زلنده او دا علم دا زائد علیه ده زادت زلنده او د علم دا زائد علیه ده نو اس بدی کې اختلاف せ لکه څنګه چې علم د زید زائد على زید せ نو آیا علم د واجب الوجودم دسیو امر せ چې هغه زائد ته په واجب الوجود باندې او قدرت せ ندا نو فلسفان معتزله چې ټول واجب ذات せ ندا علم دانا یو امر زائد على ذات واجب ندي حیث د واجب الوجود سره دسیو وایي علم او متقلمین ہوئی که علم اعودات نور صفات تواجب و زائد دی پواجب بانی لکا علم دا زید کی زائد دی پچاوانی پا زید بانی نو دیکی سر نیزا آنا ها دیکی نیزا نیشتی لکا د دا زید کی حادث تی یا قدرت تا زید حادث تی یا صفع او بصور د زید حادث دي. نو آیت الله تعالی پارم paramagnetic حادث کئلم حادث سمع و بصر د شته کې نشته دي کې جگړه نشته دا چې خو منګه وایو نشته هم وایي نشته دا چې خو منګه وایو چی نشته او هغه هم وای نشته والک په دې معنا باندې چرته را شي نو بیا خو الله محل هنده حوادث شي بیا بہو الله تعالی محل د جای شي دا حوالیسو نئی منگا منگو نئی زیمانی دا دے صرف تاین کئی دا محل دا نزا ندا نزا پایلما پا خودرت حقی چیاغا من جملتی لان کیفیات تي اور دا قرنگی من جملتی لان ملکات تی لیما صرح بیهی مشایخ و نادده ویعا او چې ت سرې کل د په دیبانې مشاه خو زمون دی کې جګړه نیستشته چې کمعلم منجمومله دل کې فیات د آرازونه د د حوازونه دی یا کم قدرت ته په حواونه د اومه او په سر د حوااضونه دي دی کې خوص اختلافو دلته یو کېات راغل لبلمه کار دواړه بارارتتي د چا نه دغ آراونه خو دومره مصره د چې او کیفیت کی دی ته وایي چا را کلا کلا زایل کی لک علم د طالب او ملکه دی ته وایي که کیفیت ته جګر عاشق شي لک علم د مدرس نو دومره په مس کې سره وره په دې کې جگړ نش ته زکلم مشران او پخپل ویلي چې الله تعالی حایده لپاره حیات ته ازلی حیات ته حکم حیات ته او دا حیات له تبع ارج دا ارج نه زکارت ديته وي چې تہ حایظ د ذذ تابعایره حایظ د غیر نو الله خپل ته حایظ نه لري نو بل بر خپل ته حایظ څنګه ولا مستهیل البقاء وي الله تعالی حایده او حیات یې زل لري یعارت نه ده ولا مستهیل البقاء نه مستهیل البقاء زکټه عام او کې خو بقان نه وی کنه اراضو کې خو شې نه مستحیل الباقائی او دا اللہ صفت مستحیل الباق حرکا باقی د دا قرنگی دیو اللہ آلم اللہ طلاع علم دے و دا ذلا پار علم ازلی دے اللہ طلاع علم دے او دا پار علم سرے علم ازلی شامل دے لیتا بی عرز دا اللہ علم عرزم ندے مستحیل الباقائی دا اصل کیا لازم دے حقم الزنبان دے ذکۃ اراضي نو خامہ خامہ مستحیل البقایخ بقا وکې نهي ځکه اراضو کې د دې په نسبانه بقا نه وي ځکه بقا ځل اراضي او اراضي نو قیام الارض بلا ولا ضروريون ولا مقتتصاب هو د الله علم مبارک دانه ضروري نه مقتتصاب دي د الله علم مبارک نه ضروري نه مقتتصاب دي یعنی د الله علم ضروري او نظری نه والكدان الله تعالى المختص شي پر ضرورت او پ نظارت یعنی بداعت او نظارت باندې يلني معينون حادثا لكن التاليات الصل مقدم اصلاح بیا علم د الله تعالی شي شهادت هولك زکه دا قانون دی چې علم بدیهي او نظری علم بدیهي او علم نظری نظارت او بداهت دا په حادثه کې راځي ذکه نظری دې توجه مراتب عل النظر نظری دې توایکه مراتب او نظر وي ترتیب دو مور معلوماتا ترتیب دو مور او دا ترتیب دو امور معلوماته او حادثی زکه کې مرتبه حادثی مرتبه څه نو چې مرتبه حادثه نو دا ترتیب دو مور معلوماته او چې حادث نو دا نظر حادث نو دا نظری حادث نو چې نظری حادث شو نو بدیهہ چې شې شو حادثه زکه د او د نظری په منځ کې تقابل, دا دا تقابل, دا تقابل, دا تقابل دا دا. نو دا تضاد څه تقابل تضاد څه یاد دی په مابین کې تقابل د ادم او الملائکه تقابل د ادم وله ور دارت ادم او الملائکه د نظری دی ته و چې مرتبه علن نظری ابدیه دی ته و چې مرتبه علن النظر میه چې مرتبه علن نظر نه فسلایطت نظر لري تقابل د ادم او ملالکی کی هغه ادم صلاحیت ته تصفه وجودی لري صلاحیت ته تصفه وجودی لکه عام صلاحیت ته تصفه البصر لري نو چې نظری حادث شنو بدیهیم چې ششو حادثه نو دا خبر ثابته شو چې نم د تعالی دا ضروری او مختصب نه دی بدیهې نظری نه لو كان ايل <سؤال> الواجب بديهي بديهي يعني ونظريا يرد ما يكون حادثا لكن التاليات المقدمه اسلام وجر ملزمه ولار التالي ظاهر دي وجر ملزمه نظري مرتبان النظر توي نظر ترتيب دو امور معلومات توي ترتيب حادث سے زکہ مرتبه حادث سے نو نظر ما حادث نو ذریم سے شه حادث نو نظري او بديهي پمس کے تقابل دا ادم او چه ده حادث چونو سوکم حادث چونو کنا اغا آدمتو حادث چونو چه بدیهی هم حادث نو بارحال نزا زمن او دا معتدلاؤو او دا حکماؤ دی کنیش علم آ چه علم یا قدرت تا جمله ای او د ملکاتو نئی دی که نزا نیش ده ذکر زمن با شایخ پاک حیات لری حیده حیات لری او حیاتی ازلی دی ام مستح بقا نه مستحیل البقاء نه الله علم لري اهر نه مستحیل البقاء نه او دا قرغه متصف بچابانه نه په بداه او په نظارت سره نه وقضا کې سایر صفات پټول صفات نه د دې کې زمونږه جګړه نشته بل زمونږه نه ځا په کې را لکه څنګه چې دا یو آنند پارمنه زمونږه طرف نه یو علم لکه دا زيد علم اغا عرضي قائم بهي زايد عليهي حادثي نو آيات الصانع عالم دا, دا صانع دا پارا آيات الصانع عالم دا پارا يو علم شته جاغا صفتي ازلی قائم بهي زايد عليهي او كذا سي ني و كذا جتور صفات نفان کراهو الفلاسفة فلاسفة و همان گئنا معتزلہ نه مانی او دې دا ګمان کوي چې صفات الله تعالی عین ذات واجبې صفات الله دلنا... پدې معنی چې ذات الله مسموع کې دلې شی په اټه بار د تعلق د معلوماتو سره عالم دغه یو ذاتي واجبې دې به نور صفات صفات نړې او دغه زیاتې وابي دغه ذااتې وابي چې تهو کې را شي د معلوماتو سره نو بیا او تعاالم چېتهلو کې د مدواتو سره را شي بیا ته وله غیرکه نو نه لازمېږې تکه سر په ذاات کې نه لازمېږې تکه سر په ذاات کې او نهته ف خو والواجبات دا دا دا و يرى او وکما په یو غټه کوي وکما او معتزله څه کوي یو غټه کوي هغه کټه دا کې چې دغه ذات دی واجب دي په اعتبار د تعلق د د قالومات سره عالم او په اعتبار د تعلق د د مقدورات سره قادرن او په اعتبار د تعلق د د مسموعات سره سميون د مبصوراتو سره پر نو نه چونکې دلته تععادود تععادود را نے یو ذاتی واجببي دی په یو اعتبار یو په بل اعتبار بل نه پ میں اعتبار بل نو په دی ک تععادود را نهیں نو تکثر د پوما مرران نغ او تکثر د ووج عمرران نے او پهنورو خلکوخصالو ن آ دوین زریبان خو۔ داو چې ته خو تععادت ته وجراب او قله کېږ په نرو باې دا چې تععدود ته و جواب که نه کاه کېږ لکهلی خو تععادود ته خ دما او ختهشي شوي که نهله شو ننظر عظمې کې تک په ذات کې نه تععدود په خدما او وازیبات و کې ل جواب و جواب داره چې مستیل خدایا دله بنده مستیل خو تععادود د زواې قدیم ووي اغه پمنګ لازم ندې او پمنګ چکم لازم ندې نو هغه با تن نره پمنګ دا لازمي کې چتاعده قدماو خو یو الله نور صفات قديم صفات دا نو دا ناروا ده او ناروا چې کوم شه دي غزواتی قديمه متغایر ناروا دي زه هغه منونو لکه څنګه چې سایان وې الله ایساو بی بی ماریاما نو آگی ده زواد و قدما و نارا و آجی نه ده کم شیع چه پا منگ لازم شیع هغه اغا نه نده کم چه باطل ده اغا لازم نه نده کم لازم شیع ده صفات قدما ده باطل نده او کم باطل له زواد اغا نه نده نو نلازمی که تکسر پزاد که اونا تعدد پا قدما و واجباتو که والجواب داره چه مختی ترشیری چه مستحیل تعدد تا زواد و قدیمو اغا لازم نده. والعلم وكم اوك يترا دوار ديگه کوم پتا صبحان كو تو علم مثلا قدرت وحياه وعالما وحيا للعالم ومعبودا للخلق وكون الواجب غير قائم بذاته الى غير ذلك من المحالات کوئی پتا صدير محالات واجب يگورن دا واجب الوجود ده کنه دای علم ده دي مثلا تو دي واجب الوجود خود واجب الوجود سره نو چدائن شکنه نو علم او سرعت آیندې او قدرت ور سره کړي علم او سرعت او قدرت ور سره کړي واجب سره او قدرت عین واجب سره نو قدرت واجب سره او واجب عین د سره نو قدرت عین د سره آ علم باندې نو چې دا ټول صفات د عین شو دا ټول شیشو شو نو په دې انو کې خپلو کې چکم دی نو دا به عین شو کنه را صفات په خپلو کې څه شو لاټه کې را تاو کنه چې دا صفات د الله سره سری نو په خپلو کې سری نو په خپلو کې الم توایا کې حیات حیات توایا علم الصبع تواي بصر بصر تواي دال ابره دثب ياوايا علم, علم, علم دي عالم بيه علم تواي دسر ذكاء الله ترى الله عالم بيه كنا علم تواي بيه حيات تواي بيه حيده دثي شر احسواش كنا علم تواي بيه قادر بيه علم تواي علم تواید معبود للخلق تے تواید دا عین وچ اثر نو اللہ تعالی کو قادرم دے صانع آ... للعالمم دے ا مابودم دے نو دے علم تم دا خبرے کوا ا قدرت تم دا خبرے کوا سبحان شریف دے بل طرف دا وایا علم قائم بذات ہی نہ دے نہ نو اللہ تواید دےم دے. قائم بذات دے ہی ڈیم سی شے ندے گی ڈیزہ کا قائم بزاعتی ہی ندے گی ڈیلم دے ڈیلم دوڑا ہے نیندی ڈیلم قائم بزاعتی ہی ندے ڈیلم اللہ تم گواہی دی قائم بزاعتی ہی ندے اور نور ڈیرزیاد نقصانات واجبی گی <coughs> نور ڈیرزیاد زیات دقیے گی یا نقصان په گدام لازمی گی کدا چفات شی نو محدث عالم الله تعالی دې په دې نورو صفاتو ته ضرورت نشته چې دا عین شي په قول ته دېای تذكیری ته ضرورت سم مطلب یعنی کته دلیل دې وجه الله عالم دې دې بیا پکارداره چې تدلیل نو وایې په اثبات تچا باندې دې صفاتو باندې په صفاتو په قول صد عینې دې چې په یو عین باندې دلیل ویلې شي نو بل عین ته ضرورت شپې نه کنه په جواب خبر دې مدار چې دیوا شي واحد نه شي کثیر جوړ شي بلکې زدت سيوا چیا به یو کثیر کای یا به کثیر واحد کای څنګه ته چوي صفات دې د الله تعالی الله یاو دي دیابه دا کثیر یاو کای صفات وړي یا به تا یو شي شي کثیر نو کثیر یو کی ګینه که کثیر یو شنو فلاي کذل کثیر کثیر یاو کثیر کثیر نشي ا کایو ته کثیر کینو یو یوونه جوړ بل تعدد راځي فکه سړی په ونه شي نو داتینو ډې مخسانات واجبېږي ښا او بل اندازه کدا اې شې بیاځي الله تعالی ته عالیم وای الله تعالی ته وای نو دا بیا حمل له مرادې په مرادف باري. دا حمل ورچایې ته یو مرادې په چا باندې یو مترادف په یو مترادف بیا انا کې دې دخل حمل له مترادف په مترادف ووایي نه تاسو به نه خبري دي نقصانات دیابيا لازمی کې ناراحتي پاتوت سموایا هیڅ نه چاين موه نه څو هاي تاسو کپدینه پوښي بیا وایو او لازمی کې پتا صبحانه چې داخلم مثلا قدرت شي هواله زکه چې دا ټول هي شي د چار تر علمه قدرت مثلا عین دي د الله سره نو چې دا این دي خپل مابېت کیندې شنډ بیا علم توائق چې دا قدرت ته بلک او علم توائق چې دا تشيره حیات دا قرنګ علم طبيعت سموایا چې دی عالم دی او دی حيره زکه دی سره تد یالله ته جوای ناز دی او ترای دی نو بیا دې د تم د سموایا او قادر او ثانئ للعالم معبود الخلق وتموایا ا ديبو صرف تا ګوره چونکه علم قائم کی ذاتي هند بیا الله سمو ہے کی قائم کی ذاتي ال اخر ذالک من المحالات د دین علاوه چې کوم نور محالات لازمي ا د نور محالات الحمدللہ مونږاو وکړه ایو محال پکې ماتو وي چې بیا پکاره ده چې اثبات د برهان علی صفات د بعد البرهان علی اثبات الصانع ضرورت نه وي حالانکه خلق او برهان په صفه اثبات صفات وبانیوم وای نو معلومه شورا خبره کې صفات زائد دا مسالبه کې د نه نه چې بیا به خو بیا به یو نادر جوړ ایابه د ډیرو نه ایو جوړای او درې خبره ده نه چې بیا پکړدار چې صفات او حمل فخپل کور کې یا الله باندې د حمل د یو مترادف او مترادف بیا اخر وې ادا حمل اولی به حالان کې دا څنګه نه نو معلومه شورا خبره کې دا اېنه دا واجب سره ندې په